Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul capitolul 1. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi cele ce trebuie să se petreacă în curând, iar El, prin trimiterea Îngerului Său, a destăinuit-o robului său Ioan, care a mărturisit Cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos câte a văzut. Fericit este Cel ce citește și cei ce ascultă cuvintele prorociei și păstrează cele scrise în aceasta, căci vremea este aproape. Ioan celor șapte biserici care sunt în Asia, ar și pace de la Cel ce este și Cel ce era și Cel ce vine și de la cele șapte duhuri care sunt înaintea scaunului Lui și de la Iisus Hristos, martorul cel credincios, cel întâi cu din morți și Domnul Împăraților Pământului, Lui care ne iubește și ne-a deslegat pe noi din păcatele noastre prin sângele Său și ne-a făcut pe noi împărăție Ai lui Dumnezeu și Tatăl Său, lui fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată, El vine cu nori și orice ochi îl va vedea și îl vor vedea și cei ce l-au împuns și se vor jeli. Din pricina lui toate semințiile pământului, așa. Amin. Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine a torul. Eu, Ioan, fratele vostru și împreună cu voi părtaj la suferința și la împărăția și la răbdarea în Iisus, fost am în ce se cheamă Patmos pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus. Am fost în Duh în zi de duminică și am auzit în urma mea glas mare de trâmbiță care zicea, Ceea ce vezi scrie în carte și trimite celor șapte biserici la Efes și la Smirna și la Pergam și la Tiatira și la Sardes și la Filadelfia și la Laodicea. Și m-am întors să văd al cu este glasul care vorbea cu mine și întorcându-mă am văzut șapte sfeșnici ce... De aur. Și în mijlocul feșnicelor, pe cineva asemenea cu fiul omului, îmbrăcat în veșmânt lung până la picioare și încins, pe subsân cu un brâu de aur. Capul lui și părul lui erau albe ca lână albă, și ca zăpada și ochii lui ca para focului. Picioarele lui erau asemenea ramei arse în cuptor, iar glasul lui era ca un vuiet de ape multe. În mâna lui, și a dreapta avea șapte stele și din gura lui eșea o sabie cu două tăișuri, iar fața lui era ca soarele când strălucește în puterea lui. Și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca un mort și el a pus mâna dreaptă peste mine, zicând, Nu te teme, eu sunt cel din tăi și cel de pe urmă și cel ce sunt viu, am fost mort și iată sunt viu în vecii vecilor și-an cheile morții și ale iadului. Scrie, deci, cele ce ai văzut și cele ce sunt și cele ce au să fie după acestea, taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în dreapta mea și a celor șapte speșnice de aur este, cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici, iar sfeșnicele cele șapte sunt șapte biserici.